verilo iz apostolskih del. Tiste dni je Štefan, ki je bil poln milosti in moči, delal čudeže in velika znamenja med ljudstvom. Ostali pa so nekateri izhodnice libertincev, cirenejcev in aleksandricev in izmed tistih, ki so bili iz Cilicije in Azije in so se prerekali Štefanom, pa se niso mogli ustavljati Ustavljati modrosti in duhu, s katerim je govoril. Ko so to slišali, so se razsrdili v svojih srcih in zobmi škripali zoper njega. On, ki je bil poln svetega duha, pa je v prvu pogled v nebo, videl Bože veličastvo in Jezusa, stoječega na Božji desnici, in je rekel, Glejte, vidim nebesa odprta, in sina človekovega, stoječega na Božji desnici. Tedaj so zaupili z močnim glasom, si zatisnili v šesa in svih krati planili nan in vrgli so ga iz mesta, ter ga kamnali. Priče pa so odložile svojo oblačila k nogam mladeniča, ki se je Savel. savel. In kamnali so Štefana, ko je molil, Gospod Jezus, spremi mojo dušo pokleknil je in z močnim glasom zaklical, gospod ne prišteva im tega greha, in ko je to rekel, je zaspal. To je Božja beseda. Gospod z vami, iz svetega evangelija po Mateju. Tiste čas je Jezus rekel svojim apostolom: Varujte se ljudi, kaj ti izročali vas bodo sodiščem in vas bičali v svoji izhodnica, pred poglavarjem in kralje vas bodo vlačili zaradi mene v njim in poganom. Kadar vas pa izročijo, ne skrbite, kako ali kaj bi govorili, kaj ti dano vam bo tisto uro, kaj govorite. Ne boste namreč govorili vi, ampak duh vašega očeta je, ki bo v vas govoril. Izdajal pa bo smrt brat brata in oče sina, in otroci bodo stajali zoper starše, ter jih izročali v smrt in sovražili vas bodo vsi zaradi mojega imena, kdor pa bo vstrajal do konca, bo zveličan. To je Kristusav Evangelij. Mogoče se komu zdi čudno, da že prvi dan po božiču obhajamo in slavimo prvega močenca in govorimo o sovraštvu, hudobiji, mučenju in prelivanju krvi. Mogoče se komu zdi, da to zmoti božično veselje in radost, pa vendar temu ni tako. Božič ni osladen praznik. Že Jezus, ko je prišel na zemljo, je takoj, ko je bil položen v jasli, okusil trdoto, okusil je sovraštvo, okusil je zapuščenost in oboštvo. In to je potem tudi oznanjal s svojim življenjem. In kdo mu je verjel kdor se je dal in pustil nagovoriti njegovi ljubezni, je sprejel njegove besede. In sveti Štefan jih je sprejel, zato je bil trden v veri in poln milosti, kaj ti bil je nagovorjen od zgoraj in nisi pustil omajati svoje vere, ko so krivo pričali zoper njega. Tudi v našem krščanskem življenju je tako tudi danes. Vsa zgodovina nam o tem potrjuje in govori, da ni vedno biti lahko kristjan, da ni vedno lahko ustrajati v veri in biti priča vere, biti priča ljubezni do gospoda in do cerkve. Veliko je preganjanja, mogoče se tega niti ne zavedamo. Jezus je sam vse to napovedal in kdo se tega zaveda, ve, da gotovo ne hodi sam po tej poti, ko želi biti odgovoren in priča vsega tega, kar smo slavili očeraj. Priča Bože ljubezni do človeka, do sveta, in z naše strani tudi do Boga. Zato je pravda da danes prosimo, naj gospod utrjuje našo vero. Drugič, Štefan, je znal odpuščati. Kako težko je včasih odpustiti krivico. Velikokrat rečemo, odpusti vsem, pozabil pa nisem. Za odpuščanje je potrebno prositi in moliti Boga. Tudi to je dar. In ko danes v Sloveniji že 20 let pa še več govorimo, da je potrebno poravnati krivice, da je potrebno odpuščati, to da vedno postavljamo pogoje, če bodo oni priznali, bomo mi odpustili. Sam se vprašam, ali je to res krščansko? Če bi Jezus tako storil na križu, potem nišče ne bi bil deležen od puščanja. Jezus ni zahteval ničesar, da kdo mora kaj priznati, ampak je samo dejal oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. In to je molil tudi sveti Štefan. In to je vera, in to je odpuščanje brez pogojev. Zato pa je potrebno imeti trdno, stalno vero, ki se napaja iz molitve. Mogoče se ne zavedamo, da je tudi to dar od zgoraj, če smo odprti, če je naš pogled usmerjen v nebesa. In to želim kot zadnje, da bi vedno imeli usmerjen pogled v nebesa, kakor ga je imel sveti Štefan. Tam bomo videli angele in Jezusa, ko sedi na očetovi desnici in prosi za nas. In prav tega želim tudi naši domovini, da bi imela oči odprte v nebesa, prevečje moralne zapuščenosti, da do lahko dela kar hoče premalo je odgovornosti, premalo je vere, premalo je molitve. In zato smo mi poklicani, ki smo tukaj danes, da našo molitev, našo vero izročamo nebežkemo očeto za našo domovino, da bi vsi skupaj začutili, tako kakor smo se odločili pred 23 leti v enotnosti, da bi skupaj hodili k lepši prihodnosti da lepše prihodnosti brez božjega blagoslava gotovo ne bo. Naj vse nas spremlja božji blagoslov in naj nam novo rojeno dete izprosi trdne vere, neumajne ljubezni in tudi globokega upanja. Amen.